Съпротивление, напор и стремеж 27 ма беседа от учителя, държана пред общи околотен клас на 30 март 1927 -ма година в София Бог царува на небето Бог царува в живота Да бъде благословенно името му Размишление Четоха се темите «Защо съм недоволен?». За следващия път пишете върху някоя свободна тема. Добре е темите да бъдат по-разнообразни, при това нека всеки пише върху тема, която разбира, която му е понятна. Представете си, че някой ви каже думите «Съпротивление», «Напор» и «Стремеж». Щом чуете тези думи, вие веднага ще започнете да мислите в какви случаи те се употребяват. За пример. Когато поставите вода в добре затворен котел и я нагрявате до кипване, тя ще се превърне в пара и ще се стреми да излезе навън, но веднага ще срещне съпротивление от здравите стени на котел. Значи котелът ще се съпротивлява на водните пари. Водните пари ще окажат известен напор, известно напрежение върху котела, като същевременно ще се стремят да намерят път да излязат навън. Стремежът на водните пари е да сложат нещо в движение, да извършат някаква работа. Следователно, когато човек се намира в трудно положение, това показва, че навън нещо му оказва известно съпротивление. Той е обвит в нещо, което му се съпротивлява. Това нещо вън от него е собствената му обвивка. При това външно съпротивление в човека се явява вътрешно напрежение. То не е нищо друго, освен животът, който иска да се прояви. Когато животът се прояви с него, заедно идва и разумното начало в човека, което създава стремеж. Оттик за движение, за работа. Значи водата, т.е. животът в човека трябва да се нагорещи, да се превърне в пара, да се създаде в него вътрешен напор. И тъй. Животът на ученика трябва да вине през огън, за да се пречисти той, да пречисти и мислите си. Това пречистване е необходимо за всички ученици, къде повече, къде по-малко, според степента на тяхното развитие. Всички не сте на еднаква степен на развитие. В това се състои красотата на живота. Най-голямото нещастие за хората щеше да бъде, ако всички бяха на еднаква степен на развитие. В света, в който живеете, нещата се оценяват според мястото, което заема. Един лист от някое дърво е поважен от един сух клон. Зеления клон пък е поважен от хиляди сухи листа. Ето защо най-малкото, но здраво желание е по-важно от някое голямо, но сухо желание. Някой казва Едно време имах силно желание, едно време имах силен стремеж, но всичко изчезна. Защо изчезна? Къде отиде? Желание, стремеж, който изчезва, това е сух лист, който неизбежно ще падне от клона на дървото. Когато желанията и стремежите на човека изсъднат, това показва, че той е бил котел с малко вода която скоро се е изпарила. Такъв човек не може да бъде свободен. Той се намира под влиянието на някое разумно същество, което постоянно подклажда неговия огън и заставя водата изкуствено да ври. Този човек мисли, че животът е негов, но що могънят отвън изгасне и животът му престава. Когато кипенето, вренето отвътре не престава, тогава човек мисли, че живота е негов, но щом огънят отвън изгасни и животът му престава. Когато кипенето и вренето отвътре не престава, тогава човек е свободен. Значи, докато живота престава, човек не е свободен. Докато стремежите и желанието му престават, той не е свободен. Когато едно желание се изпълни на физическия свят, то вече престава да съществува. В Божествения свят обаче желанията трябва да се задоволяват само, но не и да се изпълняват. А всяко задоволяване е временен процес. Човек временно задоволява глада си, но след това отново отгладнява. Следователно, желайте нещата да имат начало, но да нямат край. Не се стремете към завършване на нещата. Не бържете да изкажете последната си мисъл. Някой проповедник разделил беседата си на три части. Първа, втора и трета, в която иска да стигне до върха, да каже последната, заключителната си дума. Какво ще постигне, ако каже последната си дума? От Панти века хората все последната си дума са казвали, но и с това светът не се е оправил. Кога ще кажете последната си дума? Когато влезете в божествения свят. Последната дума в човешкия живот е първата дума в божествения живот. Краят на човешкия живот и е начало на божествения живот. Последната дума подразбира най-великата, най-високата дума в човешкия живот. Сега ще напиша една пропорция, образувана от буквите A, Б, C и D, които представляват ума, сърцето, духа и душата на човек. А към Б се отнася както Ц към D. Тя е образувана от живи, а не от мъртви букви, защото в духовния свят се работи с живи единици. Всяка единица представлява отношението на едно разумно същество към друго. За пример. Умът се отнася към сърцето така, както духът се отнася към душата. От тук можем да съставим и друга пропорция – Душата се отнася към сърцето така, както духът се отнася към ума. Тоест, D към B се отнася както C към A. Който разбере тези отношения, той ще се домогне и до начина за постигане на своите желания. Някой има желание да получи докторат по някой отрасъл на науките или да стане член на Парижката академия на науките. Това желание е добро, но важно е как може човек да го постигне и какво ще придобие, когато го постигне. Истинското постижение се заключава във връзката, която човек прави с всички ония благородни и възвишени същества, които работят в научните общества. Той непременно ще почерпи нещо от тях. Ето защо, когато някой казва, че е член на Всемирното Бяло Братство, той трябва да си зададе въпроса – какво представлява това братство и какво ще използва от него? Бялото братство съществува от незапомнени времена. То съществува от как Вселената съществува. Бялото братство е взело участие, участие още при създаването на света, на целия космос. Всеки член от това братство е проява на Бога. Следователно. Като ученици на бялото братство, вие трябва да вървите по неговия път да следвате живота на белите братя. Изучавали ли сте техния живот да знаете как са дошли до това знание, до тази любов? Те са придобили всичко това чрез усилена работа, а не по наследство. Ако изучавате живота на тия братя, ще видите каква жертва са дали те на света. Ако би се намерил някой да опише живота им като роман, вие веднага бихте тръгнали в техния път. Приди всичко, за сега не може да се намери. Поет или писател, който би могъл да опише такъв роман. Защо? Защото той не може да намери такива красиви образи, нито в ума, нито в сърцето си. Когато дойде до положение да описва живота на младия момък и на младата му ума, първата му работа ще бъде да ги постави в условия да се влюбят един в друг и после да се оженят. И като се оженят, ще дойде смъртта да ги покуси. Тези млади ще заприличат на печени яйца, ще изгорят и всичко с тях ще се свърши. Такъв е животът на младия момък и на младата мума в света, но не и на тия от бялото братство. Хората от света казват, едно време бяхме млади, а сега устаряхме. Къде отиде вашата младост? Едно време имахме любов помежду си, но сега любовта ни изчезна. Къде отиде любовта? Така не се говори. Любовта никога не изчезва. Тя вечно съществува. Това, което вие наричате любов, не е любов. Това, което изчезва, което пресъхва, това не е любов. Казвам. Това, което преживявате, са изпитания необходими за вас, за да развиете в себе си известни добродетели като търпение, крото, смирение, въздържание. Невидимия свят изпитва всеки човек. Чрез тези изпитания между хората ще се създаде хармонична, благоприятна атмосфера, в която те ще, те ще отворят душите си. Душата има хиляди прозорци, които днес са затворени, но трябва да се отворят. Казвате за някого. Този човек е затворен в душа или затворен ум. Знаете ли какво нещо е да се затвори душата или ума на човек? Каквото и да говорите на този човек, той казва. Не разбирам това нещо. Затворен е човека. Затова това не разбира. Всеки човек трябва да бъде проводник на великото, на божественото в света, поне до толкова, доколкото е готов. От човека се изисква всеки ден да реализира поне най-малкото нещо, да задоволи най-малкия купнеш на душата си, за да могат неговите сърце и ум да се развиват правилно. Той трябва да разбира проявите на Божията любов. Ако днес си изяви тази любов между вас, как ще я разберете? Съвременните хора разбират Бога само когато имат ядене, пиене, дрехи, къщи, моти като Авраам. И тогава казват, Слава Богу, добре сме, Бог ни обича. Обаче ако изгубят тези блага, те казват, Бог не ни обича вече. Той не е разположен към нас. В свещената книга се говори за един от Божиите раби, когато Бог, когато Бог изпитва по един тежък начин. Той му отнема всичко, каквото има – имоти, къщи, говеда, деца и най-после му изпраща тежка болест, проказа. Този човек беше Йов. В едно от събранията на боговете Господ разправил за Йов, за неговата любов, за неговата вяра. Един от боговете казал, така е наистина. Йов е праведен човек с вяра и любов към Бога, но той още не е поставен на изпитание, за да се провери всичко това. Оставете на мене, аз ще го изпитам да видим доколко ще издържи. Този Бог се наричал Сатана. Той обикаля около всички хора и доколко те са убедени в своето верою, доколко могат да служат на Бога. Заел се той да изпитва Йов, да проверява думите на Бога. Сатана знае истината, но я е заобикаля. Той казва, например, че Бог е създал света, но и за себе си казва, че е взел участие в това създаване. И за да докаже на хората, че знае много неща, той започва да прави чудеса пред тях. Като види, че някой човек е материално затруднен, той казва, «Колко пари ти трябва?» «Толкова!» «Заповядай!» Сатана хлопне с пръчицата си и всичко, каквото желаете, се явява – пари, плодове, ядене, дрехи. Чудно ли е това? Имате и пример с магиосниците, които се състезават с Моисей. Те направиха много чудеса, каквито и Моисей направи, но дойдоха до едно място и спряха. Следователно парите и благата, които Сатана дава коренно, се различават от тия, които белите братя дават. Парите на Сатана съдържат отрова за човек. Ако ви дадат една златна монета, заради която е убит някой човек, непременно ще ви сполети някое нещастие. В този случай, вашият ръководител ви предпазва, като ви нашепва – не вземайте тези пари, те не са за вас. Или – дай тези пари на някого, опасни са за тебе, ще те отровят. Вредата, която тази монета ще ти нанесе, ще бъде 10 пъти по-голяма от придобивката. Обаче, ако получите една златна монета от си свят човек, вие ще се благословите. Следователно. Ако при получаването на известно благо чувствате някакво вътрешно стягане, откажете се от него. То не е за вас. Дайте го на другите. Нова философия, нова наука е нужна за живота. Обаче при днешното възпитание на хората, тази наука мъчно се прилага. Защо? Защото те ще се натъкнат на известни противоречия, както болният тревматизъм в краката изпитва големи болки, когато ходи. Като седи на едно място, той не усеща болк, но щом започне да върви, болката веднага го спира. Той започва да нагажда краката си наляво, надясно, докато най-после се окоражи и тръгне. След това пак го заболи, пак спре. Така той пъшка, охка, не може да ходи много. Защо? Боли го кръга. Едно трябва да знаете. Всички противоречия, всички трудни положения, в които се намирате, не са нищо друго, освен задачи, които вие като ученици трябва да разрешите. От решаването на тия задачи зависи вашето усъвършенстване. Някои от тия задачи са належащи, още днес трябва да се решат. Други търпят отлагане, но все пак трябва да се решат. От ученика не се изисква да носи целия свят на гърба си. Едно се иска от него – да мисли, да чувства и да действа правилно. Казвате, ние трябва да обичаме. Как ще се обичате? Според мен любовта към хората трябва да се изявяват тъй, както и изворите, които текат в природата. Като отидете на някое планинско място, наблюдавате изворите – и виждате как те извират. И любовта на хората трябва да бъде подобна на изворите, Да се разнася във вид на дълга, непреривна струя и където срещнеш суко и кораво място, да го напои, да го смекчи. По този начин всеки ще изпита влиянието на тази любовна струя. Изворът не може да напусне мястото си и да отиде да полива изсъхналите цветя и градини. Но той ще се разлее във вид на дълги строи, които ще стигнат до местоназначението си. Такова нещо представлява и правата мисъл. Ученикът трябва да пусне своята справа мисъл да тече навсякъде, да полива, да урусява, да смекчава. Правата мисъл е непреривна. Всяко прекъсване в нея създава противоречие. Такова нещо представляват чувствата и желанията на човека. Освен това всички желания на човека трябва да бъдат еднакво ценни, да не се дава предимство на едно желание пред друго. За даден случай всяко желание е важно. За даден случай всяка мисъл е ценна. Следователно, вие трябва да бъдете справедливи към вашите мисли, чувства и желания. Когато паметта на човека отслабва, мислите му постепенно започват да се губят. Тук още дойде някой мисъл в му и веднага след това изчезва. Причината за това се дължи на натрупването на голямо количество млечна киселина в мозъка. Млечната киселина действа върху пирамидалните клетки на мозъка, вследствие на което кръчката им се свиват и те се опояват. За да възстановите паметта си, вие трябва да освободите мозъка си от натрупаната в него млечна киселина. Как ще се освободите? С пречистване на мозъка, на кръвта и на целия организъм. Това се постига с промяна на храната, с чисти мисли, чувства и постъпки. Ще станете философ, няма да се тревожите. Каквото и да ви се случи, ще гледате на нещата философски. Влязъл тръм в кръка ви, ще седнете някъде и ще го извадите. Ще се посмеете на себе си и ще кажете. Трябваше да бъде внимателен, да не ходя бос между 13. Това искаше да ви каже трънат, за това влезе в кръка ви. Ако сте каменари дяалте камък, може ли да се щупи някое малко камъче и да влезе по котови? Може. Какво трябва да направите? За да не влязат камъчета в очите ви, трябва да носите сини очила, които едновременно ще ви предпазят и от силните слънчеви лъчи и от камък. Натъкнете ли се на човек, който има будили. Като таралеш, какво трябва да правите? Ако той ви се обяснява в любов и пожелая да ви прегърне, вие трябва да му кажете «Снемете първо дрехата с будлите си и после ще говорим за любов». Който обича да критикува, той има на дрехата си такива будли. Той говори за любов, но пред всичкото време ви наблюдава и критикува в себе си, следствие на което вие не сте свободни в неговото присъствие. Той може да ви говори за нови идеи, за ново учение, за ново философия, но всъщност нищо не разбира. Той знае само да критикува. Само онзи човек познава новата философия на живота, който се е свързал с белите братия и ни върви по техния път. И тъй. Като ученици вие трябва да добиете истинско смирение. Затова, казва Христос, ако не станете като децата, не можете да влезете в Царството Божие. Да бъдете деца, това не изключва възможността да имате знания, да се ползвате от вашите опитности. Вие имате големи опитности от миналото. Сега трябва да направите една важна стъпка напред. Ако мислите, че в този живот трябва да придобиете всички добри качества на характера си, вашата работа е свършена. Невъзможно е в един живот да придобиете всичко. Вие сте в положението на един модерен стан, на който е поставена основата на платното, въдъкът е приготвен и очаквате само да дойде някое разумно същество да влезе в стана и да започне работа, да започне да тъче платното. Ето защо, ако от сега нататък трябва да предете, да слагате основа, да приготвяте вътък, да търсите място за стана си, вашата работа е съвсем загубена. Сега станат ви е съвършенно готов и нищо друго не ви остава, освен вие, разумното същество, да влезете в стана и да продължите започнатата работа. Мнозина от вас са започнали вече и продължават да тъкат, но някои скоро се насищат от тази работа, напускат стана и казват: Аз не съм човек за такане Ще намерят някой друг да свърши тази работа. Не. Щом сте влезли в духовния свят, вие сами ще свършите работата си. Никой не може да тъче заради вас. Да търсите човек да тъче заради вас, това значи и да накарате някой да мисли вместо вас. Това е невъзможно. Ако се намери такъв човек, той ще мисли за себе си. Всеки трябва да се научи да мисли сам. Не знае как да мисля. Ще се научиш. Главната цел на околотната школа е да приготви учениците си така, че като дойде Божественото благословение, да бъдат готови да го приемат. Небето не изпраща благословението частично, но общо. Докато евреите бяха в Египет, Бог не им даде манна. Обаче, като отидоха в пустинята, там и даде манната. Същия закон се отнася и до знанието. Докато човек е сам, той... Не може да учи. Когато много хора са събрани на едно място, те колективно си въздействат и тогава Бог си изявява общо, чрез техните умове и души. При тези условия само знанието може да дойде. В такъв случай, ако и най-простият човек дойде с съприкосновение с вашите умове, той ще може да ви даде нещо. Той може да не знае книжно учение, но е готова душа, която, щом влезе в съприкосновение с вашите умове, създава подтик към мисъл. Също така и учение може да подбуди умовете ми към мисъл. С когото и да дойдете в съприкосновение, благодарете за това. За вас е важно, че имате възможност да работите, да се развивате. Вижте, например, какво е положението на диваците и оценете културата, която днес имате. Мнозина са се натъкнували на такава точка на културата, където им съвършенно престава да функционира. Тази точка, този възел се нарича мъртва точка. Той се среща навсякъде. Тази мъртва зона се среща и в България. Попаднали в тази точка човек, не може да се моли, не може да чувства, не може да мисли. Много хора живеят в тази мъртва зона на културата, следствие на което по развитие са останали назад. Ако влезете в къщите им, на пръв поглед ще забележите, че нямат прозорци. В средата на къщата имат огнище, около което всички се събират. Каква култура е тази, в която къщите са без прозорци? Не мислете, че като сте излезли от тези условия на живот, няма пак да се върнете. Като завършите учението си, ще ви дадат трудни задачи, които правилно трябва да разрешите. Например, ще ви дадат задача да поживеете малко между дивите хора и между напредналите хора, после ще ви пратят между добрите и между лошите. Между животните и растенията ще ви изпратят и ще ви дадат задача да наблюдавате как живеят те. А в същото време ще наблюдават как вие постъпвате с тях и как те ви приемат. Най-после ще ви дадат един скъпоценен и един прост камък и ще видят какво ще направите с тях. Ако и добрите и лошите хора ви посрещат с почит и уважение, и ако използвате добре и простия и скъпоценния камък, белите братия ще ви приемат за техен член. Обаче достатъчно е едно куче само да ви залае, за да ви върнат назад. Белите братия са много взискателни към всеки едно когато те приемат някой за член, добре го изпитват, защото той ще разполага с тяхната сила. Приемат ли го веднъж, веднъж помежду си, те всякога ще му помагат. Това показва, че велика перспектива, велико бъдеще, велики постижения стоят пред вас. Като говоря по този начин, вие се обезсърчавате и казвате – колко работа ни престои, а къде се намираме сега? Не забравяйте колко същества се намират зад вас. Достатъчно е да погледнете на стълбата, по която съществата се възкачват, за да видите колко много същества се намират зад вас. По отношение на тях, вие сте много напреднали. А това трябва само да ви насърчава, да ви дава подтик да вървите напред. Едно е важно за ученика – да има той правилни отношения към Бога. От тук отношението на човека към ближния му трябва да бъде такова, каквото е отношението му към Бога и към неговия дух. Казано е в писанието – Бог, толкова възлюби, че даде в жертва своя единороден син, за да не погине всеки, който вярва в него. Бог ни възлюби като грешници, а не като праведни. Следователно, и ние трябва да имаме помежду си такива отношения, да сме готови на жертва един за друг. Казвате, заслужава ли този човек да го обичам и да се жертвам за него? Като душа е от Бога, всеки човек заслужава да бъде обичан. Изкуство е да обичате човека преди той да ви е дал нещо. Още по-голямо изкуство е да обичате Бога преди да сте получили неговото благословение. Който обича Бога, той непременно ще получи неговото благословение, но първо трябва да го обича. Благословението след това идва. Не дойде ли първо любовта, нищо няма да разберете от благословението. Сега, ако ви поставят на изпит да видят какво сте разбрали от тази лекция, колцино от вас ще издържат изпита. Вие ще пропаднете при най-малкото изпитание. Представете си, че в рамото или в ръката ви се яви ревматизъм. Какво ще направите? Първата ви работа е да намерите някой масажист да ви разтрие. После ще търсите лекар да ви даде някакви лекарства. През това време ще викате, ще окате и всички около вас ще разберат, че ви боли нещо. Това са все стари методи. Ако сте разбрали новите методи, вие трябва да се обърнете към Бога с благодарност, че ви е изпратил този ревматизъм, за да ви научи нещо. Пейте на ревматизма и го благославиете. Благославите Бога, светиите, ангелите, добрите хора по света и като се свържете с тях, няма да забележите как ревматизмът ви ще изчезне. Могат да минат месец, два, три и повече това нищо не значи. Продължавайте да благославите, докато най-после Той светне. Съвременните хора търсят лесния път. Лесен път няма. Учение се изисква от всички. Някой казва. От много работа забрави Господа. Всичко можете да правите. Но същественото трябва да помните. Какво по-съществено за вас от Бога? Както помните какво трябва за вас, така помнете и за другите. Хората помнят за себе си всичко, но щом дойде до другите, забравят. Седнал някой да еде, а друг стои пред него и го гледа. Той не се сеща да му предложи, заедно да хапне. Моли се на Бога, искаш да бъдеш постоянно в Негови ум. Щом искаш това от Бога, и ти трябва да го помниш. Ако Бог не ни държи в ума си, от нас нищо няма да излезе. Божията мисъл е постоянно върху нас и ни въздейства. Бог има търпение, с хиляди години чака да се обърнем към Него. Той всяка сутрин ни поглежда, изпраща ни своя поглед и ни остава по-нататък да работим. Питам. Поглеждате ли и вие своите приятели така? Щом си спомните за някой ваш приятел, вие казвате. Вчера той ме погледна криво, каза ми една лоша, обидна дума. Обидната дума е таралежът от когото хората трябва да се пасят, да стоят далеч от него. Не в хората също така са таралежи, от които трябва да се предпазва. Ето защо. Когато се натъква на своите или на чуждите не и отрицателни мисли и чувства, човек сам си създава големи нещастия. Те не са нищо друго, освен отрова, която руши организма. Следователно, Всяко отрицателно чувство дръжте вън от себе си, вън от съзнанието си, вън от физическата си обвивка. Това значи човек да има самообладание. Който има самообладание, той може да се противопостави на лошите мисли, които хората отправят към него. Как? Като си помисли само, че Бог е любов, такъв човек става силен. Някой казва... Мразят ме хората. Не мога да се справя с техните лоши чувства към мен. Казвам. Всички хора не могат да ви мразят. Мразят само уния, които вървят в съгласие с черната ложа. Но всички, които следват пътя на белите братя, те не мразят. Невъзможно е човек, който люби Бога, да мрази хората. Някой може да ви каже една обидна дума, да ви огурчи, това не произлиза от неговата зла воля, но от подхлъзване на И Изобщо, човек трябва да се контролира, да владее езика си, да наблюдава движенията си, да не се поддава на външни и чужди влияния. Яви ли се в човека желание да яде много, той трябва да овладее това желание, да не го задоволява. Когато ядете и дойдете до най-сладката хапка. Спрете там. Човек всякога трябва да остава малко гладен. Щом дойде до момента, когато яденето е най-сладко, нека спре. И в чинията, от която е ял, винаги трябва да остава малко от яденето. Да не се изяжда всичко. Когато пиете като е мляко или чай, винаги трябва да оставате една част от него недоизпита. Когато отивате на пазар да купувате нещо, винаги оставяйте нещо в джоба си. Никога не изхарчвайте всичките пари. Нека има нещо в джоба ви. Законе. Стремете се към изобилие, а не към недоима. Сгответе пълна тенжира ядене, макар и да остане една част неупотребена. Това, което остава в тенжирата, е за другите хора. Излезте на улицата и ги повикайте да си хапнат. Нека и те получат нещо от вашето изобилие. Природата дава всичко в изобилие. Ако понякога хората са лишени от това изобилие, причината е в тях самите. Когато плодовете цъфтят, но не връзват, или когато завързват, но не озряват, и за това са виновни хората. Лошите мисли и чувства покваряват човека, а едновременно с това покваряват и всичко около него. Те са в състояние да заразят цялата атмосфера. Веднъж заразена атмосферата, тя се отразява вредно върху растенията и животните. И тъй. Ще мислите върху думите. Съпротивление, напор и стремеж. На кого ще оказвате съпротивление? На дявол? Защо? Защото той ви заставя да правите добро или зло, когато не е време за това. За пример. Той ще ви накара да дадете някому голяма сума, за да запише името ви като почетен член. С това ще ви постави в голямо изкушение, ще повдигне вашето достоинство, ще поласкай честолюбието ви и няма да усетите как ще се спънете. Това добро не е направено на време. Вие не сте били готови за такова дело, но сте го направили по вношение. При това положение вие ще заличавате... Ще заприличате на онзи Габровски богаташ, който дал една голяма сума за построяването на читалище в града, за да поставят бюста му там, като човек заслужил за родния си град. Колкото пъти влизал в читалището, поглеждал към бюста си и казва, «Колко боб изяде, докато дойдеш до това място!» Значи човек трябва да прави само онова, което излиза отвътре, по свобода на духа, по вътрешно разположение на ума и сърцето. Само по този начин той ще се чувства душа, свободна от всякакви ограничения и външни влияния. Това значи да бъде той малко божествено дете. Каквито и страдания да има, какъвто и товар да носи, той всякога ще бъде като дете – радостен, весел, тогава и божествената наука ще бъде достъпна за него, а не както днес да я пипа само отгоре. Ако повърхностно я изучава, тя още не е за него истинска наука. Сега, представете си, че ви дадат задача да направите добро на някой човек, без той да узнае това нещо. После, Дават ви задача да направите добро на всички хора, които познавате. И най-после да направите добро на целия град, в който живеете. Как ще решите тази задача? Който прави добро на хората, той непременно ще вземе част от тяхната нечистота, от техния товар. Ето за пример, земеделецът впряга ралото и започва да до земята. Той се поти, напрашава дрехите си, нечистава, става, но за това пък ралото е чисто лъщи. Ако земеделецът е чист, ралото му ще бъде нечисто. Следователно, ралото препоръчва земеделеца. Когато иглата на живача е чиста, лъскава, без никаква ръжда върху не, това показва, че той е работил много. Ако перото на писателя е изтрито, това показва, че той е писал, и работил е с него. Ако бялата хартия се изпише с букви, с думи, с цели изречения, това показва, че тя съдържа известни идеи, които я осмислят. Това са наред и на вид противоречиви положения, които трябва да се осмислят. Те могат да се осмислят, когато всяко от тях се постави на своето време и място. Значи, нещата имат смисъл, когато се поставят на тяхното място. За пример. Вие ядете месо, а пред вас седи един тигър или лъв. Лъвът ще остане ли спокоен пред месото? Щом види месото, той ще почне да се движи, да се облизва, става неспокоен. Защо? И той иска да яде месо. Обаче, ако пред вас стои овца, тя ще гледа, че ядете месо, но ще остане съвършено спокойна. Защо? Тя не яде месо. Обаче, ако овцата види хубава прясна трева, тя веднага ще стане неспокойна защото обича тревата, иска да яде от нея. Когато младият момък срещне млада, здрава, жизнерадостна мома, той става неспокоен. Той иска да вземе малко ожизнеността на момата и ако момата му отговори, той отбива всичката и вода в своята градина, вследствие на което тя става недоволна и казва Изгубих сърцето си. Ако беше умна, момата трябваше да каже на момъка. Стой на разстояние половин метър от мене и тук аз ще ти изпратя половината от своята вода. При това по никой начин не позволявам да се качваш над мястото на което съм застанал. Долу ще седиш и там ще получиш една част от моята вода. Същото трябва да каже и момъкът на момата. Някой казва. Аз искам да се кача на високо място в света. Щом се качиш на високо, ще започнеш да мармориш. Затова по-добре стой долу и чакай да ти пуснат половината вода. Богатството, което сега имате, представлява половината вода, която се спуска отгоре. А тя е достатъчна за вас. Тя ви е дадена от някой, който ви обича. Любовта, която имате в сърцата си, представлява половината вода, дадена ви от Онзи, който ви обича. Възоснова на този закон, всеки има право да отбие само половината от водата на Онзи, който го обича. Тази половина ще изиграе важна роля, каквато ще изиграе и цялата вода. Сега всеки трябва да прегледа живота си и да си даде отчет какво е направил. Не е въпрос да казвате, че не сте прогресирали и че нищо не сте направили, но трябва да направите равносметка какво сте придобили и какво изгубили. Казвате, едно време е нещата. Не е достатъчно само да зачувствате. Ако чувствате без да мислите, вие в скоро време ще изгубите своята чувствителност. Има закони, които помагат за развитието на чувствителността в човека, но ако тия закони се престъпят, чувствителността се притъпява. За пример. Ако изядете една бучка захар, ще изпитате приятно сладчина в устата си. Но ако изядете няколко бучки захар, една след друга, Слъчината и ще се намали следствие на затъпяване чувствителността на нервната система. Следователно, щом изядете една бучка захар, почакайте известно време и след това вземете втора, трета и т.н. Според този закон много години трябва да минат, за да се реализират някои ваши желания. Ако преждевременно ги реализирате, те ще цъпнат. Но няма да завържат. Ще завържат, но няма да озреят. И вие ще бъдете нещастни. В разумния живот всичко става точно на определеното време и място. Само по този начин човек може да бъде добър и свеж, да се развива правилно, да прогресира без да устарява. Има такива мъже и жени, които на 60-80 годишна възраст са свършвали университет. Моисей беше 80 годишен, когато Бог му даде задача да изведе еврейския народ от Египет. Цели 40 години преди това той пасеше овцете и цели 40 години води еврейския народ в пустинята. И най-после, когато стана на 120 години, Умря. Тази е крайната възраст на сегашния човек. Пак повтарям. Мислете върху думите съпротивление, напор и стремеж. Съпротивлението се отнася до физическия свят, в който човек борави главно с твърдата материя. Напорът. Напрежението се отнася до астралния свят, в който човек борави с течната материя. Стремежът, посоката, направлението се отнася до разумния, до божествения свят, в който човек борави с въздухообразната материя. Тези три свята са въплатени в самия човек. Който не може да владее физическия свят, той не може да владее и астралния. Който не може да владее астралния, той не може да владее и Божествения свят. Тези три свята са неразривно свързани помежду си. Бог царува на небето. Бог царува в живота. Да бъде благословено името му. 27-а беседа от учителя държа на предобщи окултен клас на 30 март 1927 година в София.